Keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin para jemaah umroh, para penziarah, masjid Nabawi dan juga para mukimin, semoga Allah Swt mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Azza Wajalla sebagaimana menghulukkan kita di dunia ini di dalam islam. Di dalam Sunnah Rasulullah SAW, semoga Allah dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya mengumpulkan kita di dalam surga-Nya. Ini adalah majelis yang ke-34 dari pembahasan kitab Al-Aqidah al tahawiyyah yang dikelar oleh Al Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawi, rahmat Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Dan kita pilih berisi tentang masalah afidah Yang merupakan pokok di dalam agama Islam Yang wajib diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah Beliau mengatakan di dalam paragraf selanjutnya setelah menjelaskan tentang iman dengan para malaikat beriman dengan malaikat maut, malaikat munkar dan juga nakir, beriman dengan adanya alam kubur sebagaimana datang hadis-hadis yang sahih dan juga atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum tentang permasalahan ini قمت بل ماتاكاً رحمه الله والقبر روضة من رياض الجنة أو خفرة من خفر النار والقبر روضة من رياض الجنة أو خفرة من خفر النار النيران بل ماتاكاً يعني عدية دل كبوران adalah taman di antara taman-taman surga. Dan kuburan adalah taman di antara taman-taman surga. Atau kufrah atau dia adalah lubang di antara lubang-lubang neraka. Kuburan adalah taman di antara taman-taman surga atau dia adalah lubang di antara lubang-lubang neraka. Maksudnya bahasanya alam kubur bisa menjadi taman di antara taman-taman surga bagi orang yang tentunya orang yang beriman. Adabun orang yang kafir, Dan juga orang yang munafik dan juga orang yang musyrikin. Maka yang namanya kubur ini adalah lubang di antara lubang-lubang neraka. Dan barang siapa yang mendapatkan nikmat kubur maka dia akan mendapatkan nikmat yang lebih besar dari itu yaitu nikmatul jannah nikmat masuk ke dalam surga barang siapa yang masuk ke dalam alam kubur atau di alam barzakh Kemudian mendapatkan kenikmatan kubur sebagaimana dalam hadis Al-Bara' al Azib disebutkan sebagian dari nikmat kubur di mana digelar baginya permada ni datang yang berasal dari surga. Kemudian diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Dan datang angin yang berhembus dari surga. Dan ini adalah bagian dari nikmatul kubur, bagian dari nikmat kubur. Sekarang siapa yang di dalam alam kuburnya mendapatkan nikmat mendapatkan nikmat kubur maka di akhirat kelak, di surga kelak, maka dia akan mendapatkan ni'mat yang lebih besar daripada itu Beliau mengatakan, kubur adalah taman di antara taman-taman surga Sebaliknya bagi orang yang kafir Dan mereka mendapatkan azab di dalam kuburnya Maka ini adalah lubang di antara lubang-lubang neraka Apabila dia diadab Karena kekafirannya, karena kesilikannya di dalam neraka, di dalam alam kuburnya, maka kelak di akhirat ketika dia dibangkitkan, akan mendapatkan azab yang lebih benih daripada yang dia rasakan ketika di alam kuburnya. Sebagaimana Allah mengatakan ketika menceritakan tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikuti Fir'aun, Allah mengatakan: "An-naru." Yagrazul alaiha buduun wa ashia. Wajum tabum sa'atu adzhiru ala Fir'aun ashad al adab. Allah menerangkan, menceritakan tentang Fir'aun, di mana mereka diadap oleh Allah di dalam kuburnya. Dia ada juga orang-orang yang mengikuti tukufurnya. Neraja kata Allah atau Ya Anwar yaitu neraka dinampakkan kepada mereka huluan wahasya baik di waktu pagi maupun di waktu sore Jadi ini maksud di sini adalah ada kubur dan sampai sekarang berawal dan juga orang-orang yang mengikutinya dinampakkan kepada mereka neraka baik pagi maupun sore annari yardun 'alayha judwan wa 'ashiyya setiap pagi dan sore dinamakan kepada mereka tempat mereka telah di dalam neraka kemudian Allah mengatakan wa yawmat tu'musaah dan kelak ketika datang hari kiamat datang hari kebangkitan maka masukanlah Ala Fir'aun, para pengikut Fir'aun, Ashad dan Azab, ke dalam Azab yang paling, yang paling pedih. Di dalam alam kuburnya mereka disiksa, dan kelak di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka dan merasakan siksaan yang lebih besar. Karena dalam hadis disebutkan bahawa mereka meminta kepada Allah supaya tidak dibangkitkan hari kiamat. Mereka meminta kepada Allah, orang-orang yang kafir Ketika di alam kubur, ketika mereka disiksa di sana Mereka meminta dan beranganangan supaya tidak terjadi hari kiamat Ada orang yang beriman Ketika mereka mendapatkan kenikmatan kubur Maka mereka minta disegerakan Minta disegerakan untuk disampaikan kepada hari kiamat Minta disegerakan hari kiamat Sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan yang lebih besar Dari nikmat kubur yang mereka rasakan. Beliau katakan, "Wal Kubro Raudhatun Ri'adil Jannah, atau Hufra'atun Hufaril Niraa." Kubur ini bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, atau bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Sesuai dengan amalan kita di dunia. Kamusnya, sya kum. Wahansya afal yamin, wahansya afal yakur. Maka siapa di antara kalian yang ingin silakan dia beriman, dan siapa di antara kalian yang ingin maka silakan dia kufur. Orang yang beriman akan mendapatkan balasannya, dan orang yang kufur akan mendapatkan balasannya. Kudam juga mengatakan: "Wanuk minul bahti, wajazal a'mali yom al -qiyamah. Dan kita ahlu sunnah wal jamaah Beriman dengan al-ba'ah Beriman dengan kebangkitan Yaitu dibangkitkannya manusia yang sudah meninggal dunia Dibangkitkan hidup kembali Dan disatukan antara arwah dengan jasad setelah sebelumnya berpisah Disatukan antara arwah dengan jasad Setelah sebelumnya berpisah dan dikembalikan Fisik atau jasad yang sebelumnya hancur lebur, Yang sebelumnya menjadi tanah Dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal Maka kita ahli sunnah wal jamaah Nu'minu bil ba'ath Kita beriman bahasanya kelak akan ada hari kebangkitan Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jal Sebagaimana Allah s.w.t menjadikan kita yang sebelumnya tidak ada Kemudian Allah mengadakan kita dan juga menciptakan kita padahal sebelumnya Gherum madkur, sebelumnya kita adalah sesuatu yang tidak disebut Tidak ada sama sekali kemudian Allah ciptakan dan Allah adakan Maka Allah s.w.t membangkitkan kita kembali dan itu adalah mudah bagi Allah Azza wa Jal. Allah SWT mengatakan, kami badakna awwal khalqin nu'iduh. Wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami dahulu telah memulai. Kita memulai penciptaan kita, manusia. Nu'iduh, maka kami akan mengembalikan mereka. Wa'dan alayna, dan ia janji atas kami. Dan adalah janji atas kami. Inna kunna faailin dan sungguh kami akan melakukannya. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Wajalla untuk mengembalikan manusia yang sebelumnya menjadi tanah, menjadi tulang. kemudian dikembalikan oleh Allah seperti semula. Dan Allah mengatakan: Wahu aladhi yadaul qalqa thumayuaidu, wahu ahwanu ali. Dan dialah Allah Swt yang memulai penciptaan. Semayu dan Allah akan mengembalikannya. Wahwah wahwah nu alaih dan yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah Azza Wajalla. Tiada yang sulit bagi Allah Swt dan inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir yaitu albaas. Berapa kali Allah Swt menyebutkan ucapan mereka di dalam di dalam Al-Quran Di mana mereka menganggap Jauh Yang dinamakan dengan Hari kebangkitan Bagaimana kita Yang sudah menjadi tulang belulang, Yang sudah menjadi tanah ini Bisa kembali lagi seperti semula Padahal yang menjadikan mereka adalah Allah Azza wa Jal Dan mereka meyakini bahasanya Allah yang telah menciptakan Mereka Allah yang telah menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Dialah yang mampu untuk mengembalikan manusia yang awalnya tulang, yang awalnya tanah kemudian menjadi manusia yang sempurna. Allah Subhanahu menceritakan tentang kekafiran orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya'mal ladina kallu an la yub'atsu Qulbala wa Rabi' la tu'atunna, thumala tu'abunna bi faamiltu. Fadzalik ala Allah ya Orang-orang kafir mereka meyakini bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka menyangka bahasanya orang apabila sudah meninggal dunia, maka itu lalah lah akhir dari kehidupannya. Tidak akan dibangkitkan, tidak akan ada hisab, tidak akan ada surga dan juga tidak akan ada neraka. Kemudian Allah mengatakan قُلْ بَلَا La لَتُبَعَتُمْ Katakanlah Wahai Muhammad Demi Rabbu, demi Tuhanku Sungguh kalian akan dibangkitkan Sungguh kalian akan dibangkitkan ثُمَّ لَتُنَّبْبَعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ Dan akan dikabarkan kepada kalian Tentang apa yang kalian lakukan di dunia وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Dan yang demikian adalah syarat mudah bagi Allah Azza wa Jawa dan ini adalah termasuk hikmah Allah Allah akan menjadikan di sana hari kebangkitan Termasuk kebijaksanaan Allah Azza wa Jal Karena tentunya tidak sama Antara orang yang di dunianya taat kepada Allah Beribadah kepada Allah Azza wa Jal Menghabiskan waktunya untuk mencari keritaan Allah Bagaimana Allah akan menyamakan dia dengan orang yang Kufur Mengikuti hawa nafsunya, mengikuti apa yang dia inginkan, menyekutukan Allah azza wajalla berbuat maksiat. Bagaimana Allah menyamakan ini dan juga yang itu? Tentunya Allah swt memiliki nama Allah Hakim yang maha bijaksana Allah tidak akan menjadikan orang yang baik seperti orang yang jelek, baik di baik di dunia maupun di akhirat. Baik ketika mereka masih dalam keadaan hidup maupun mereka sudah meninggal dunia. Allah swt mengatakan, Apa najalul muslimina kal mujrimi? Apa najalul muslimina kal mujrimi? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang Muslim seperti orang-orang yang kafir? Ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran. Bagaimana kami menjadikan? orang-orang yang muslim sama dengan orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa mengatakan An hasibal ladzina ja'aru as-sayiat an naj'alhum kal ladzina amanu wa 'amilu shalihat sawa'un mahyahu wa mamatuhum sa'alayhukum. Apakah orang-orang yang berbuat jelek menyangka akan kami jadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal saleh. Apakah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kafir, menyangka bahwasanya kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Sawawn nahiyyumumamma tuhum sama di dalam kehidupan mereka dan juga kematian mereka. Saamayyakumul sungguh jelek apa yang mereka sangka, apa yang mereka hukum. Orang-orang kafir menyangka bahasanya Allah akan menjadikan kita seperti mereka Diingkari oleh Allah Azza wa Jal Di dunia saja beda antara orang yang muslim dengan orang yang kafir Allah jadikan mereka berbeda mulai sejak mereka di dunia Bagaimana kita lihat seorang muslim Mereka lebih tenang kehidupannya daripada orang-orang yang kafir Beriman dengan Allah Azza wa Jal Beriman dengan adanya hari akhir Bagaimana perbedaan mereka ketika menghadapi musibah Mereka menghadapi musibah yaitu orang-orang Islam Menghadapi musibah dengan berkeyakinan Ini adalah takdir Dan ini adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jal Dan Allah menjadikan musibah tersebut dengan hikmah dan tidak turun musibah kecuali karena dosa sehingga mereka memperbanyak istighfar. Inilah yang dilakukan oleh seorang muslim. Adapun orang yang kafir, ketika mereka mengingkari adanya hari akhir, mendapatkan problem, mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, maka banyak di antara mereka yang memilih jalan untuk bunuh diri dan yang semisal. Karena menganggap ini adalah jalan keluar. Mereka tidak percaya adanya hari akhir. Menurut mereka inilah solusi dan inilah yang mengeluarkan mereka dari berbagai permasalahan. Sehingga angka bunuh diri di negara-negara kafir. Yang mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhir. Kita dapatkan tingkat bunuh diri di sana lebih tinggi daripada di negara-negara Islam. Di dunia saja Allah bedakan apalagi setelah mereka masuk ke dalam alam kubur, apalagi setelah dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Jalla. Wa nu'minu kita beriman dengan kebangkitan. Kemudian wa jazail a'mali yaumul kiamah. Dan kita beriman dengan balasan amalan yaumul kiamah. Beriman dengan balasan amalan Yawmul Qiyamah pada hari kiamat Hasanah Ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh Seorang Muslim di dunia Maka akan mendapatkan balasannya Demikian pula Yang namanya maksiat Dan juga Amal yang jelek yang dilakukan oleh seseorang Di dunia maka akan Dilihat balasannya dan akan Dirasakan balasannya ini adalah di antara iman, ahlu sunnah, wal jamaah. Manusia bukan hanya sekedar dibangkitkan Tetapi mereka juga akan dibalas dengan amalan yang mereka lakukan di dunia Orang yang beriman akan dibalas Demikian pula orang yang kafir akan mendapatkan balasannya Allah SWT mengatakan Jazaa'an bima kuntum ta'amaluh Tu jazawna ma kuntum ta'amaluh Kalian akan dibalas dengan amalan yang kalian lakukan di dunia Jaza'an bimakuntum ta'amalun Sebagai balasan atas Apa yang kalian lakukan di dunia Dan Allah mengatakan وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّذِي قُرِضْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dan itu adalah surga Yang akan diwariskan kepada kalian Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jazaa'un bima kaanu bima kuntum ta'malun sebagaimana asal atas apa yang kalian lakukan di di dunia. Ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan al aljazaa beriman dengan balasan di hari kiamat. Dan Allah mengatakan faman ya'mal nisqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal nisqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebesar darah Jadi masuk dengan darah adalah semut yang kecil Maka dia akan melihatnya Dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, kejelekan meskipun hanya sebesar darah Maka dia akan melihatnya Wal <tuh> Kalau demikian Kalau demikian dan kita beriman bahwasanya kelak akan ada pembalasan. Berarti seorang muslim dan seorang yang beriman berhati-hati di dalam beramal di dunia ini. Apabila kita yakin kelak akan dibalas amalan kita di hari kiamat, maka seseorang berhati-hati di dalam beramal di dunia ini. Tadi disebutkan dalam ayat bahkan sekecil zarrah pun sekecil semut sekalipun maka akan dilihat Baik itu amal yang baik maupun amal yang tidak baik Sehingga seorang Muslim ketika dia mengaku beriman Dengan adanya jaza dengan adanya balasan di hari kiamat Maka dia berhati-hati di dalam beramal Bagaimana dia menjadikan amal amalan yang dia lakukan di dunia Ini adalah amalan soleh Dan bagaimana dia sesedikit mungkin Mengamalkan amalan yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jawa Bagaimana dia menjadikan amalan dia seluruhnya adalah amal yang soleh dan meninggalkan dosa dan juga kemaksiatan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ada balasan. Kemudian beliau mengatakan wal auri wal hisab dan beriman dengan adanya ar. -ud. Jadi maksud dengan ar adalah dinampakkan amalan kita kepada Allah Azza Wajalla. Al-'Ardh artinya adalah menampakkan. Artinya di akhirat kelak amalan kita akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak ada yang samar bagi Allah SWT wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, "Yauma idzin tu'raduna la takha minkum khafiyan." Yauma idzin tu'raduna la takha minkum khafiyan. Pada hari tersebut itu di hari kiamat, kalian akan Dinambahkan, itu dinambahkan amalan kalian Kepada Allah Azza Wajalla Jal La taqfa minkum qafiyah Tidak ada Sesuatu pun yang samar Bagi Allah Azza Wajalla Al-Urb adalah sesuatu yang hak Dan di dalam sebuah hadis Orang-orang yang beriman Ia telah akan di akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal dan masing-masing dari kita akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal dan tidak ada di antara kita dengan Allah kurjuman tidak ada penerjemah kita akan diajak bicara oleh Allah dan tidak ada di antara kita dengan Allah penerjemah kemudian akan dinampakkan amalan kita dinampakkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan Bukankah ini adalah dosamu? Bukankah aku telah melakukan dosa ini? Bukankah aku telah melakukan dosa ini? Dan tidak ada yang luput dari apa yang disebutkan, dan tidak salah apa yang disebutkan. Dan kita mengakui bahasanya itu adalah dosa-dosa kita, sehingga seorang hamba apabila dia sudah merasa hancur, sudah merasa akan binasa, karena melihat dosa-dosanya dinafikan. Kemudian Allah SWT mengatakan Aku telah menutupi dosa-dosa tersebut untukmu di dunia Maka aku akan mengampuni untukmu dosamu tersebut hari ini Aku telah menutupi dosa-dosa tersebut untukmu di dunia Maka aku mengampuni dosa-dosa tersebut hari ini Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang Muslim diperintahkan untuk menutupi dosanya dan tidak mengumbar atau menceritakan dosanya kepada orang lain Kenapa demikian? Karena dosa apabila tertutupi dan tidak dilihat oleh manusia dan ditutupi oleh Allah Azza wa Jal ini ada harapan dan ada rojak, ada perharapan bahasanya telah dosa-dosa ini akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal Makanya tadi mengatakan Aku telah menutupi dosa-dosa ini untukmu di dunia dan Aku akan mengampuni dosa-dosa tersebut untukmu hari ini. Jadi seorang Muslim, apabila dia melakukan dosa, maka jangan dia menceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Apabila Allah sudah menutupi, maka jangan dia menceritakan dosa tersebut kepada orang lain. Nah, kemudian beliau mengatakan wal hisab dan kita beriman dengan adanya hisab yaitu hari perhitungan dihitung antara amal soleh dengan Amal yang tidak soleh. Dan Allah SWT Di antara namanya adalah Al-Hasib Yang mahal menghitung. Dan kelah Allah SWT akan Cepat di dalam menghitung Sebagaimana dalam firman Allah Azza SWT Wahyuwa Asra'ul Hasibin. Wahyuwa Asra'ul Hasibin. Dan dialah Allah SWT yang Paling cepat perhitungannya. Manusia yang akan dihisap adalah jumlah yang banyak sekali Dari yang awal sampai yang terakhir Dan bukan berarti Allah SWT lama di dalam menghitung amalan mereka bahkan Allah Azza SWT mengabarkan Wa huwa asra'ul hasibin dan dialah Allah SWT yang sangat cepat perhitungannya Jadi meskipun banyak manusia yang akan dihitung amalannya oleh Allah SWT Tapi itu bukan perkara yang sulit bagi Allah Azza SWT Allah akan menghitung semuanya dengan cermat Dan tidak ada yang luput bagi Allah dan Allah sangat cepat perhitungannya Wa kira ajil kitab Demikian pula kita beriman dengan pembacaan Alkitab Maksudnya adalah kitab catatan amal Kitab catatan amal Setelah manusia Akan diberikan catatan amalannya di dunia Jadi catatan amal bukan disembunyikan tapi masing-masing dari kita akan menerima catatan amal tersebut, dan para ulama menyebutkan ini adalah termasuk detik-detik yang menegangkan bagi seseorang, karena dia tidak tahu akan menerima kitab tersebut dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Allah swt mengatakan: Taammanu tia kitabahu biyaminih, fayqulha um Qur'an kitabiyah. Inni donanto anni munakin hisabiah. Bila Allah mengatakan, faamma manu dia kitab Wahabiami ini, maka barangsiapa ada pun orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan mengatakan, ha ubu karau Dia mengatakan, mengatakan kepada manusia yang lain. Silakan kalian baca kitabku ini Karena dia ketika menerima kitabnya Dengan tangan kanannya Menunjukkan bahasanya dia adalah orang yang akan Masuk ke dalam jannah Dia adalah termasuk orang yang Muflihun termasuk, termasuk orang yang akan berbahagia Inni zonantu anni mulakin hisabiyah Sungguh aku dahulu Yaitu di dunia Meyakini bahasanya Aku akan menemui hisabku Aku meyakini bahwasanya aku akan menemui hisabku yaitu di dunia dia beriman dengan hari akhir. Di dunia dia beriman dengan hari akhir, meyakini bahwasanya kelak akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dan meyakini di sana ada surga, di sana ada neraka sehingga dia beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Inni zalantu anni mulaqin hisabiyah fa wa fi 'ishatin radiyah <tuh> di jannahun 'aliyah wa thufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaf tum fil ayyamil khaliyah. Hendaklah kalian makan dan minum dengan sebab apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Yaitu di hari-hari kosong kalian, kalian gunakan untuk beribadah, kalian gunakan untuk menambah amal saleh kalian, maka balasannya adalah Ya mereka menerima kitab dengan tangan kanannya dan kelakar dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza Wajalla. Ada pun orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri dan dari arah belakangnya, itu menerima kitabnya dengan tangan kiri dan dari arah belakangnya. Maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Allah mengatakan: Wa ammanu tya kitabahu bishimali. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa adri ma hisabiyya ya laitaha kana tilqaniya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniyah huduhu wa dullu orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya apa yang dia ucapkan ya laitani lam uta kitabiya seandainya aku tidak menerima kitabku ini lebih baik tidak menerima kitabnya daripada menerima kitab dengan tangan kirinya. Dia berangat-angat, seandainya dia tidak menerima kitab tersebut. Ya la'itani <-tian> lam'utah kitabiyah walam adrimah hisabiyah. Dahulu dia di dunia bukan termasuk orang yang beriman dengan hisab. Lalai dengan akhirat. Menyangka bahasanya dunia akan mengakalkan dia. Walam adzimah hisabiyah, yalah itah kana telukal dia. Berangan-angan seandainya adab yang menimpa dia di akhirat itu yang menghabisi kehidupan dia. Berangan-angan seandainya adab yang dia terima di akhirat itu di neraka, menjadikan dia meninggal dunia dan juga menghabiskan kehidupan dia. Tapi Allah swt tidak menjadikan angan-angan tersebut. Karena orang yang menjadi penduduk neraka Dan dia adalah penduduknya Seperti orang yang kafir Orang yang musyrik, orang yang menafik Maka dia kekal di dalam neraka Dan tidak akan meninggal dunia Bagaimanapun adab yang pedih Yang mereka rasakan di neraka Maka dia tidak akan meninggal dunia Dan dia berangan-angan Seandainya adab tersebut Yang menghabiskan hidupnya Dan menjadikan dia meninggal dunia Tapi Allah tidak akan menjadikan yang demikian. Kemudian, wal thawabi wal iqab. Dan kita beriman dengan pahala dan juga hukuman. Dan kita juga beriman dengan al thawab itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa jannah. Dan kita beriman dengan al iqab adanya hukuman balasan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah yang berupa neraka wasirati mizan dan kita juga beriman dengan adanya sirat. Ini maksud dengan sirat adalah jembatan yang kelak Allah akan pasang di atas jahannam As-sirat adalah jembatan yang kelak akan dipasang oleh Allah di atas jahannam Setelah manusia di padang mahsyar, kemudian sudah selesai hisab, sudah selesai mizan penimbangan amal Kemudian orang-orang yang kafir sudah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang musyrik juga sudah masuk ke dalam neraka. Orang-orang ahlul kitab, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani juga sudah masuk neraka. Demikian pula orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran sudah masuk ke dalam neraka. Tinggallah orang-orang yang beriman. Mereka akan melewati jembatan as-siradu. Akan melewati jembatan as-siradu dan ini adalah jembatan yang Allah pasang di atas jahannam dan semua orang yang beriman mulai dari para nabi sampai orang yang paling sedikit keimanannya akan melewati jembatan ini semuanya akan melewati jembatan ini Dan di dalam ayat Allah mengatakan wa in minkum illa walid wa kan ala rabbika hatman maqdiyan Allah mengatakan tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Tidaklah ada di antara kalian yaitu orang-orang beriman kecuali akan melewatinya. Itu melewati silau tersebut yang Allah pasang di atas Jahannam. Jadi bawahnya adalah neraka dan itu adalah jembatan dan di seberangnya adalah kelak mereka akan masuk ke dalam ke dalam surga. Semuanya harus melewati jembatan tersebut. Nah, orang-orang yang beriman yang melewati jembatan tersebut terbagi menjadi tiga. Ada di antara mereka yang sempurna selamat sampai ke seberang, sempurna selamat sampai ke seberang. Ada di antara mereka yang selamat sampai ke seberang, akan tetapi terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Karena Allah akan memasang di sekitar sirat Pengait-pengait besi Yang menyambar orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambar Itu orang-orang yang melakukan dosa Di sana ada orang yang selamat Sampai ke seberang dengan selamat Tentunya di antara mereka adalah para nabi Dan juga para rasul Dan yang digabarkan oleh Rasulullah SAW Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan ada di antara mereka yang sampai ke seberang akan tetapi terkoyak badannya, karena sebab doa yang dilakukan, tetapi tidak sampai masuk ke dalam neraka. Dan golongan yang ketiga adalah yang terkoyak dan tersambar, kemudian dia terjatuh ke dalam ke dalam neraka. Ini adalah tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tiga golongan orang-orang yang beriman. Bagaimana keadaan mereka ketika melewati jembatan syirah tersebut Dan perlu kita ketahui bahwasannya Ketika melewati jembatan syirah tersebut mereka memiliki kecepatan yang berbeda-beda Dan ini semua sesuai dengan iman dan juga amalannya di dunia Ada di antara orang-orang yang beriman melewati jembatan syirah Seperti kilat ada di antara mereka yang melewati jembatan Shirat seperti kuda yang cepat. Ada di antara mereka yang seperti angin. Ada di antara mereka yang berlari, ada di antara mereka yang berjalan cepat. Dan ada di antara mereka yang merangkak ketika melewati jembatan Shirat. Dan ini semua adalah sesuai dengan iman dan juga amal seseorang di di dunia. Dan karena itu barang siapa yang ingin Cepat di dalam melewati jembatan as-sirat, maka adalah dia bersegera untuk beriman dan juga beramal soleh Apabila dia ingin cepat melewati jembatan as-sirat, maka adalah dia segera atau bersegera ketika beriman dan beramal soleh Bersegera ketika mendengar panggilan Allah SWT dan juga Rasulnya Ketika membaca Al-Quran dan melihat di sana perintah Maka dia bersegera untuk melaksanakan perintah tersebut. Apabila dia mendengar larangan, maka bersegera dia meninggalkan larangan tersebut. Ya ayahaladina amanu ista'ji builillahi walil rasul. Ila lima imyikum. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjawab panggilan dari Allah dan juga Rasulnya. Apabila Allah menyeru kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Sesuai dengan istijabah kita, Jawaban kita ketika diperintah dan juga dilarang oleh Allah dan Rasulnya demikian cepatnya kita, ya ketika melewati jembatan asirat As nasamah. Ada di antara manusia atau di antara orang-orang beriman, karena dosa yang dilakukan di dunia maka dia tersambar dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Tersambar dan akhirnya masuk ke dalam neraka, dan sebabnya adalah karena karena dosa yang dilakukan di dunia dan ini menunjukkan bahasanya yang namanya dosa ini berpengaruh baik ketika di dunia demikian pula di alam kubur demikian pula ketika dibangkitkan, termasuk di antaranya ketika berada di atas jembatan as-sirat tersambar seseorang karena dosa yang dilakukan baik karena dosa yang diucapkan oleh lisanya atau dilakukan oleh kemaluannya, atau yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Soilah an soilah an akhari maiyudakilun nas anam. Beliau ditanya tentang perkara yang paling menjenumuskan atau banyak menjenumuskan manusia ke dalam neraka. Maka boleh mengatakan al-famu wal-farju Yang paling banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Adalah al-fam Yang pertama adalah mulut Kemudian yang kedua adalah al-farju Iaitu kemaluan Ini adalah diantara perkara Yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Banyak dosa yang dilakukan oleh kemaluan Demikian pula yang diucapkan oleh lisan jadi dalam hadis yang lain beliau mengatakan inna aw hal finnari ala wujuhin aw qalam al aw ala manakhirih illa hasa'id ansinati Beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat yaitu Mu'ath bin Jabal Ya Rasulullah wa inna bima natakallamu bihi Ya Rasulullah apakah kita akan diazab karena sebab ucapan yang kita ucapkan karena sebagian manusia bermudah-mudahan di dalam lisannya di dalam perkataannya di dalam ucapannya menyangka bahasanya itu adalah perkara yang mudah perkara yang biasa wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi apakah kami akan disiksa karena sebab ucapan yang kita ucapkan yang kami ucapkan maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan takinat ga ummu ibumu kehilangan dirimu wa hal yaqabun nas bin nar ala wujuhim aw qala ala malaakhirihim illa hasaidu bukankah banyak manusia yang masuk ke dalam neraka dan diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka dan tidaklah itu semua sebabnya kecuali adalah karena hasaidu alsinatihim sebabnya adalah karena panen dari lisan-lisannya ini adalah sebab-sebabnya adalah karena lisan-lisan mereka di dalam neraka di atas wajah dan juga di atas hidung mereka dan sebabnya adalah karena lisan-lisan mereka. Dan di dalam hadis yang lain beliau katakan, bahwa Inna ahdatu lai taklum bikalimatin la yuki balan yahwi bha finari jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian mengucapkan ucapan yang sebuah ucapan dan dia tidak peduli dengan ucapan tersebut. Artinya menyangka bahwasanya ucapan tersebut tidak ada pengaruhnya, tidak masalah dan seterusnya. Ia wibihafina di jannah maka dia masuk dengan sebab ucapan tersebut ke dalam ke dalam jannah. Ini diantara dosa-dosa yang bisa menjirumuskan seseorang ke dalam neraka. Dan keyakinan Al ah setiap musibah. Yang masuk ke dalam neraka karena dosanya, dia tidak akan kekal di dalam neraka selama dia adalah seorang Muslim mengucapkan La ilaha illallah bersyahadat Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, meskipun di dalam hatinya hanya sebesar darah keimanan, hanya memiliki keimanan yang sangat kecil, meskipun dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosa yang dilakukan, maka dia tidak akan kekal di dalam di dalam neraka. Kelak akan dikeluarkan oleh Allah azza wajalla. Mungkin sebabnya adalah karena syafaat, orang yang memberikan syafaat, seperti para nabi, malaikat atau para suhada atau orang-orang beriman, atau sebabnya adalah karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah bukan karena syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Dan di dalam sebuah aqad disebutkan tentang sifat dari syarat ini. Bahwasanya jembatan sirat ini Ahabdu minasayif Wa adabku minasya'ah Jembatan sirat ini jangan kita bayangkan Dia adalah jembatan yang besar Seperti di dunia Tapi jembatan sirat disebutkan oleh Nabi SAW Bahwasanya dia adalah Ahabdu minasayif Lebih tajam daripada pedang lebih tajam daripada pedang. Pedang yang kita lihat yang paling tajam, maka jembatan sirat ini lebih tajam daripada daripada pedang biasa. Kita akan melewati sebuah benda yang lebih tajam daripada daripada pedang. Dan bisa kita bayangkan seandainya kita di dunia melewati pedang yang biasa-biasa saja. Makanya adalah perkara yang berat. Ahadu minas wa adaqtu minasyar dan dia lebih kecil daripada rambut. Lebih kecil daripada apa? Daripada rambut. Artinya dia adalah jembatan yang sangat kecil. Jembatan yang sangat kecil bahkan lebih lembut, lebih kecil daripada rambut yang dimiliki oleh manusia. Jembatan yang adalah jembatan yang kecil. Dan lebih tajam daripada pedang Dan bawahnya bukan permadani Dan juga bukan kasur Tapi bawahnya apa? Neraka Dan jaraknya atau dalamnya bukan Satu meter atau dua meter Tapi dalam neraka adalah Sangat dalam dan sangat panjang Disebutkan oleh Rasulullah SAW Suatu saat di zaman beliau Terdengar suara yang keras Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, Taukah kalian ini suara apa? Mereka mengatakan Allah dan Rasulullah A'lam. Allah dan Rasulullah A'lam. lebih tahu. Beliau mengatakan ini adalah Hajar. Ini adalah batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu. Dari atas neraka. Ini adalah batu yang dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu wal ar wasala ila dan sekarang baru sampai ke dasar. Jadi selama 70 tahun bergerak hajar tersebut bergerak batu tersebut baru sampai ke dalam dasarnya ketika sudah 70 tahun menunjukkan bagaimana dalamnya neraka. Bagaimana dalamnya neraka. Dan ini juga termasuk Detik-detik yang menegangkan bagi seorang Muslim Bagaimana dia melewati ya, Sebuah jembatan yang demikian Lembutnya Dan jaraknya tentunya yang namanya Jahannam ini adalah sangat besar Jembatan tersebut bukan 1 meter Atau 2 meter tapi dia adalah Jembatan yang panjang Dan dalamnya neraka tersebut adalah Sangat dalam sekali Dan tidak ada cahaya Kecuali cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang beriman Sesuai dengan amal solehnya Sesuai dengan amal solehnya Apabila dia Di dunia adalah memiliki iman yang besar Dan amal soleh yang banyak Yang diterima oleh Allah Azza wa Jal Maka dia akan mendapatkan Cahaya yang besar Ada di antara orang yang beriman yang memiliki Cahaya sebesar gunung Ada di antara mereka yang memiliki cahaya sebesar Pohon Ada di antara mereka yang hanya memiliki Cahaya sebesar Jempolnya Ada di antara mereka Yang cahayanya terkadang hidup dan terkadang redup. Ini semua tergantung apanya Tergantung iman dan juga amal Solehnya Terserah bagi kita ingin mendapatkan Cahaya yang besar atau tidak Kalau ingin mendapatkan cahaya yang besar Pada hari tersebut Maka tidaklah dia beriman dan juga beramal Soleh Dan jangan malas ya untuk beriman dan juga Beramal soleh Nah, para ulama menjelaskan bahasanya kekuatan kita ketika melewati jembatan sirat tersebut sesuai dengan kekuatan kita ketika kita memegang agama kita di dunia ketegaran kita dan tetapnya kita dan istiqomanya kita di atas jembatan sirat nanti sesuai dengan kekuatan kita di dalam memegang agama kita. Apabila kita di dunia, bapak-bapak, sekalian Kita berpegang teguh dengan agama Islam Dan tidak mudah goyah Di dalam menjalankan agama Islam Baik akidahnya, maupun ibadahnya, maupun akhlaknya dan seterusnya Maka orang yang demikian diharapkan Akan dikuatkan dan akan ditegarkan oleh Allah ketika Melewati jembatan asyirah Maka akan dikuatkan dan ditegarkan oleh Allah ketika melewati jembatan as-sirat. Tapi kalau kita di dunia mudah goyah, mudah mengikuti kanan dan juga kiri, mudah terfitnah, mudah mengikuti hawa nafsu dan juga syahwat, maka orang yang demikian dikhawatirkan kelak ketika melewati jembatan sirat tersebut akan mudah goyah dan tidak tegap dan tidak tegar ketika melewati jembatan sirat tersebut. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya iman dan juga amal soleh bagi seorang Muslim dan bahayanya dosa dan juga kemaksiatan bagi seorang Muslim. Nah, well mizan dan kita beriman dengan mizan. Jadi masuk dengan mizan adalah timbangan amal. Di antara perkara yang kita imani sebagai orang-orang beriman, biasanya kelak amalan kita akan ditimbang. Kelak kita akan ditimbang ditimbang sebagaimana firman Allah wal waznu yawma iddinil haq faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru an kusuhum bima kanu Allah madagan wal waznu yawma dan timbangan pada hari tersebut adalah hak Timbangan pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat adalah hak benar adanya Yaitu, amalan kita akan ditimbang Amal soleh kita akan ditimbang Demikian pula amal jelek kita akan ditimbang Siapa orang yang beruntung? Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya Maka mereka lah orang-orang yang beruntung وَمَنْ خَفَّدْ مَوَزِينُهُ فَأُولَٰئِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُونَ Ada pun orang yang ringan Timbangan kebaikannya Artinya dia memiliki timbangan kebaikan Cuma dosanya terlalu banyak Sehingga ringan atau lebih ringan Amalan kebaikannya ditimbang dosa yang dia miliki Maka mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri Mereka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri ini menunjukkan keyakinan al-Hasun Nuhul Jamah tentang adanya misa di hari kiamat dan amalan yang paling berat yang bisa menjadikan berat imbangan amalan kita di hari kiamat adalah tauhid amalan yang paling berat yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di hari kiamat adalah apa tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah kalimat La ilaha illallah Di dalam sebuah hadis Didatangkan seorang laki-laki Dan dihadapannya ada timbangan Kemudian dibawakan Catatan dosa dia Dan disebutkan di situ 99 lembaran dosa Dan masing-masing lembaran sejauh mata memandang Dan isinya adalah tentang apa? Dosa-dosa Isinya adalah dosa-dosa Dan tidak ada yang luput atau tidak ada yang salah Semuanya pernah dia lakukan Menunjukkan bagaimana besarnya dosa orang tersebut 99 lembar Semuanya adalah isinya adalah dosa Dan satu lembar sejauh mata memandang Kemudian ditanya apakah kamu memiliki kebaikan Dia mengatakan tidak dan dia sudah merasa dirinya akan binasa dengan melihat catatan dosa yang begitu banyak Kemudian Allah mengatakan Engkau tidak akan ditolimi Didatangkanlah sebuah kartu Didatangkanlah sebuah kartu Tentunya kartu berbeda dengan lembaran-lembaran tadi Kartu yang kecil Tapi isinya atau tertuliskan di situ Kalimat La ilaha illallah Tertulis di situ kalimat La ilaha illallah Artinya laki-laki tadi Di dunia adalah termasuk orang yang Mentauhidkan Allah Azza Wajalla. Karena kalimat La ilaha illallah artinya adalah Tidak ada sesembahan yang berat disembah Kecuali Allah Artinya dia di dunia Konsekuen Tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah Siapapun dia Tidak menyerahkan ibadah kepada nabi Kepada malaikat Kepada wali kepada orang yang soleh Kepada jin Kalau itu adalah selain Allah Maka pantang bagi dia untuk menyerahkan Ibadah kepada selain Allah Meskipun banyak dosa yang dia lakukan Tapi untuk ibadah Maka dia tidak serahkan kepada selain Allah Azzawajal Didatangkan bitokah tadi, tadi Yang isinya adalah kalimat La ilaha illallah Kemudian ditaruh di daun timbangan yang kedua Jadi ada dua daun timbangan yang satunya ditaruh 99 lembar yang isinya adalah dosa. Kemudian Allah meletakkan satu lembar tadi yang isinya adalah tauhid Yaitu kalimat La ilaha illallah. Maka beratlah kartu yang isinya La ilaha illallah. Kemudian melesatlah 99 lembar yang isinya adalah dosa. Melesat dan terbang. Dan ini menunjukkan tentang beratnya ucapan La ilaha illallah dan beratnya amalan tauhid di sisi Allah azza wajalla. Ini rahasia mengapa para nabi dan juga rasul mereka senantiasa mendahulukan dakwah kepada tauhid. Senantiasa mendahulukan dakwah kepada tauhid. Mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala telah لقد ارسلنا نوحا الى قومه Fakallah ya kaum yang beribadah Allah, malah kami tidak ingin Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia mengatakan, wahai kaumku, hendaklah kalian menyembah kepada Allah, tidak ada sesama yang berada disembah oleh kalian kecuali kecuali Allah. Dawai kepada tauhid. Demikian pula Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shuaib, Nabi Aisyah, Nabi Musa, semuanya berdawai kepada Tauhid di antara sirnya, di antara rahasianya adalah di sini. Bagaimana timbangan Tauhid ini sangat berat di sisi Allah Azza Wajalla. Kemudian di antara amalan yang berat timbangannya adalah ucapan wa Subhanallah, Wa bihamdi Subhanallahil A'la. Subhanallahil bihamdi, Subhanallahil Azim Dibuktikan dalam hadis. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam Sahih Bukhari. Maksudnya beliau mengatakan kalimatan khfifatani halal lisaan thaqilatani Filmizat mizan habibatani ila rahman Dua kalimat kata beliau SAW yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat timbangannya kelak di hari kiamat dan dia adalah dicintai oleh Allah azza wajalla Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tapi berat timbangannya dan ini sangat dicintai oleh Allah yaitu uzapan subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim karena itu yang banyak membaca zikir ini yaitu mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah apabila dia ingat maka dia membaca zikir ini dan ini adalah termasuk zikir yang timbangannya kelak akan berat di sisi Allah azza wajalla dan antara perkara yang bisa mengurangi Timbangan amal seseorang di akhirat adalah kezoliman Adalah kezoliman kepada manusia Kedoliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain Ini bisa mengurangi hasanah kita Bisa mengurangi kebaikan pahala yang kita lakukan di dunia Sebagaimana dalam hadis Didatangkan antara orang yang zalim dengan orang yang didalimi akan didatangkan orang yang dolim dengan orang yang didolimi. Kemudian Allah Swt akan mengambil pahala dari orang yang berbuat dolim. Dia memiliki pahala sholat, memiliki pahala umrah, memiliki pahala puasa dan seterusnya. Akan diambil pahalanya. Kemudian akan diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Semakin banyak orang yang pernah dia dolimi, maka akan semakin banyak kebaikan. Yang akan diambil dari orang yang berbuat dolim besar Kemudian apabila sudah habis kebaikannya Sementara orang yang didolimi masih banyak Maka dalam keadaan demikian Yang dosa dan kejelekan yang dimiliki oleh Orang yang pernah didolimi tersebut Akan diberikan kepada orang yang mendolim Sesuai dengan kadar kedoliman Ini menunjukkan bahawa kedoliman ini bisa mengurangi dan juga bisa menguras habis kebaikan yang kita lakukan Sebutkan dalam hadis, maksudnya Nabi SAW ditanya ada seorang wanita yang sholat malam dan dia kalau siang dia berpuasa tetapi dia menyakiti tetangganya maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia di dalam neraka melakukan sholat malam dan melakukan puasa di siang hari tetapi sayang dia menyakiti tetangganya, dia menolimi orang lain Maka Nabi SAW mengatakan Hiya final dia di dalam oh. Teraka I don't know. Serta neraka sudah diciptakan. Latif nayani abad dan walatbidan tidak akan punah selama lamanya dan tidak akan musnah. Allah berbileh mengatakan waljanatu menaruh makhlukatan. Surga dan neraka sudah diciptakan. Dan ini adalah keyakinan ahlusunnah wal Jamaah dan telah menjadi di dalam perkara ini. Orang-orang Mu'tazilah dan berikan pula orang-orang Qadariyah Karena mereka mengatakan bahasanya sekarang Surga dan neraka belum diciptakan Adabun Ahlu Sunnah Wal Jamaah Maka mereka meyakini bahwa surga dan neraka Sudah diciptakan Dan diantara dalilnya Adalah firman Allah Azza wa Jal U'idtadz lil muttaqin Masari'u ila maghfiratin Min Rabbikum majannatin Aamrul samawati wal ardh uiddat lil muttaqin yang sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yang sudah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa yaitu surga sudah disediakan menunjukkan bahasanya surga sudah diciptakan oleh Allah azza wajalla dan ketika Allah menyebutkan tentang neraka yang sudah disiapkan untuk orang-orang kafir Allah mengatakan lil kafirin" Sudah disediakan untuk orang-orang yang kafir Menunjukkan kepada kita bahasanya Surga dan juga neraka sudah diciptakan Dan sudah disediakan oleh Allah Azza wa Jal Dan kisah Nabi Adam AS Menunjukkan bahasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Allah SWT mengatakan Wa ya adamu khuskun Anta wazuzu kaljannah dan kami berkata yaitu kepada Adam wahai Adam uskun hendaklah kau nantinggal dan juga istrimu di dalam jannah yaitu di dalam surga dan kisah kisah Isra dan juga Mi'raj ketika Nabi saw diangkat oleh Allah ke Mi'raj dan melihat di sana Sitraul Muntaha maka melihat di sana surga maka disebutkan di dalam riwayat bahasanya beliau Memasukkan, memasuki surga Dan sempat melihat neraka Menunjukkan kepada kita bahasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Dan tadi yaitu hadis tentang e, hajar atau e, e, batu yang dilemparkan Dari atas, yaitu di atas neraka Kemudian baru sampai zaman tersebut Yaitu ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat Menunjukkan bahasanya neraka sudah diciptakan. Ya, terdengar batu dan suaranya adalah e, suara dari batu tersebut yang dilemparkan semenjak 70 tahun yang lalu. Baik. Kemudian setelahnya <tutup> la tafna ya ni abadan wa tidak akan punah. Artinya neraka dan juga surga, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya keduanya tidak akan punah, tidak akan rusak. Artinya dia akan kekal tapi kekalnya neraka dan juga surga tidak sama dengan kekalnya Allah Azza Wajalla. Karena kekalnya Allah swt adalah lidah. Di, dengan sendirinya adapun kekekalan surga dan juga neraka ini dengan kehendak Allah Azza Wajalla. Kalau Allah menghendaki maka hancur dan juga punah. Tetapi Allah menghendaki surga dan neraka kekal selama-lamanya. Di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran, Khalidina dina fina abada. Atau khalijin nabiha mereka kekal di dalamnya. Menunjukkan bahasanya surga akan kekal, demikian pula neraka akan akan kekal, tidak akan punah. Kemudian beliau mengatakan bahwa Allah Taala kala jannah w nara qabla al qalb wa khalqa lahuma ahlan f man minhum ila al jannah adlun minhum w man sha' minhum ila al nari adlun minhum dan sesungguhnya Allah Taala telah menciptakan surga dan juga neraka sebelum penciptaan atau sebelum al-khalq itu sebelum manusia wa khalaqalahuma ahlan dan Allah telah menciptakan untuk keduanya penduduknya Allah menciptakan surga dan juga menciptakan penduduknya dan Allah menciptakan neraka dan juga menciptakan penduduknya bahkan penduduk surga dan juga neraka sudah diketahui dan Allah mengetahui siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadits disebutkan: "Maminkul min nafsin illa wakalulima manziluhu min al-jannah atau min al-nar." Tidak ada di antara kalian kecuali sudah diketahui apakah dia termasuk Penduduk surga atau penduduk neraka. Jadi menunjukkan bahasanya surga dan neraka sudah diketahui siapa yang akan memasuki. Surga dan siapa yang akan memasuki neraka Dan kita sebagai seorang muslim Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan hidayah kepada Islam dan kita berhusnudhan Kepada Allah Bahasanya Allah SWT Sebagaimana Allah menunjukkan kita Dan membuka hati kita ke dalam Islam Berarti Allah SWT menghendaki kita Untuk masuk ke dalam Ke dalam surganya Kemudian beliau mengatakan Maka barang siapa yang menghendaki Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam surga. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Dengan karunia dari Allah. Dan barang siapa yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka. Maka masuk ke dalam neraka dengan keadilan dari Allah Azza Wajalla. Artinya Allah tidak mendolimi manusia. Tidak mendolimi manusia. Mereka masuk surga dengan karunia Allah. Dan seandainya ada di antara mereka yang masuk neraka. Maka itu dengan keadilan Allah. Dan bukan dengan, bukan karena Allah dia dan Allah mengatakan Waa Robuka Bidlamin li 'Adil Ambi dan tidaklah Robu melakukan kedulian kepada hamba-hambanya dan Allah mengatakan Inna La yadlimu Mithqal dar Sesungguhnya Allah tidak mendulihi manusia, Ia tidak mendulihi sedikitpun. Ini semua menunjukkan bahasanya Allah, Ia ya, Maha Adil dan Allah swt Maha memberikan Karunia kepada hamba-hambanya Allah Ta'ala Itu yang bisa kita sampaikan Insya Allah akan kita lanjutkan Besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama Wa bilahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh